«Господи, а гречка ще й досі не сіяна», – промовив зіткнувши титар. «Не буде зібраний сіна, тату», – говорив далі з якоюсь сідкою з Петро. «Одні банкети закінчились, почнуться інші, пасво знову збирається, мабуть, затіває щось нове». «Ох, ох, ох», – зіткнув батюшка, опускаючи руки, – «терпіти треба, діти, терпіти». Та терпимо ж, відповів Петро із злою посмішкою, і в чорних очах його блиснув прихований вогник. Тому ж і поводиться з нами панство гірше, ніж з дворовими псами своїми. Ніхто нічого не відповів на ядкі слова парубка. Запала важка мовчанка. На обрії показався мідно-червоний край місяця, а за кілька хвилин випливло і все червоне око, і ніби повисло в синюватому тумані. «Що ж, Прісю», – промовив нарешті Титар, звертаючись до дочки, яка допіру підійшла від перелазу. «Давай же нам вечеряти. Жити все-таки треба. Треба їсти». Повечеряли мовчки, ніхто не промовив і слова. У всіх було тяжко на серці, і слова самі замирали на устах. Прибравши вечерю, Прися знову підійшла до перелазу і, сівши на приступці, поклала голову на руку, і втупила свій сумний погляд в залиту срібним місячним сяйвом долину. Петро підвівся з місця, перехрестився і підійшов до присі. Йому було жаль, сестри, і хотілося загладити неприємне враження від суворої зустрічі. «Чого зажурилася, сестра?» – промовив він ласкаво, доторкачись до її плеча. «Так собі, братику, нудно якось». «Хіба знов трапилося, щось лихе на селі?» – швидко спитав Парубок. «Як Сара?» «Ні, нічого. Слава Богу, все гаразд, і Сара була внащойно». «Ну що ж вона казала?» «Та так, нічого. Ото то тільки каже, що батько їй сердиться за те, що вона бігає до нас». «Ач, жид проклятий, а йому що ж таке?» – із злістю промовив Петро. «Як то що?» – здивувалася пріся. «Вони жиди, а ми християни». «Ну, от вони й ненавидять нас». «Хм!» Петро якось непевно крикнув і з пересердя аджбурнув гілячку, що потрапила йому під ноги. «Розпитувала Сара про тебе, Петре, коли ти вернешся, додала пріся. «Ну, а ти що ж?» «Сказала, що не знаю». «Не знаю». «Хм!» «Ну, так, звичайно», – промовив Петро. І пішов до повідки. «Стривай, куди ти?» – спинила його дівчина. Та от хочу поїхати з кіньми в степ. Та куди тобі? Ти й так натомився. Та й Сара казала, що пізніше забіжить до нас. А, протяг Петро й додав, Лебонь правда твоя, томився дуже. Він сів на товсту колоду, що лежала коло перелазу, і, вийнявши з кишені кресала та кремінь, заходився викрешувати вогонь. Місяць піднявся ще вище і залив цілим морем чарівного світла село. Один по одному замирали всі клопітливі звуки села. Надходила ніч. Прісю озвалось тихо коло перелазу. «Ти тут?» Почувши той голос, Петро хутко обернувся. «Тут!» – швидко відповіла дівчина. «Ходи сюди, Сара! Петро вже повернувся!» За хвилину молода єврейка сиділа на колоді між Прісою і Петром. «А що, вирвалась?» – говорила Пріся, сміючись і обнімаючи Сару. «Вирвалась», – відповіла та з усмішкою. «Батько не пускає», – спитав Петро, не виймаючи люльки з рота. «Сердиця, страх як! Куди я, то не подивлюся, тільки у вас мені й добре. Не вийшла б нікуди звідси, а додому хоч би й не вертатися ніколи. Не розлучалася б з вами і на хвилину», – вирвалася в єврейки гаряче. І, ніби схаменувшись, вона швидко спитала. «Ну, розкажи ж мені, Петре, чого тебе кликали?» Парбок спохмурнів. «Не розпитуй», – промовив він суворо. «Скажи краще мені, що ти поробляла без мене?» «Я нічого, а батько їздив у бар, сватають мене туди, і батько хоче видати мене скоріше, каже, що за теперішнього часу жінці легше прожити, ніж дівчині». Хм, «Воно і так протяг Петро», – і додав якимсь удавно недбалим тоном. «Ну, а ти ж підеш?» «Ніколи!» – палко скрикнула Сара. «Швидше в річку кинуся, а заміж не піду». Петро швидко глянув на Сару і потупив очі. Осяєна місячним промінням, вона здавалася ще кращою.